Дванадцять хвилин. Всього дванадцять хвилин, і все було готове. Піп знала це, бо перевірила час на одноразовому телефоні, поки вони з Раві все обговорювали. Вона думала, це займе значно більше часу. Мало би зайняти більше. Скласти план, щоб підставити когось за вбивство. Мали б бути довгі години мук і ціла купа дрібних, але важливих деталей. Так би подумала будь-хто, так думала би Піп, але дванадцять хвилин, і план був готовий. Ідеї летіли туди-сюди, вони шукали в них слабкі місця і одразу латали, коли знаходили. Хто, де і коли, Піп не хотіла залучати ще когось, але Раві змусив її зрозуміти, їм не впоратися самим. Усе майже розвалилося, поки Раві не запропонував ідею з вишкою мобільного зв'язку. Він працював над подібною справою у фірмі, і Піп відразу знала, кому дзвонити – Дванадцять хвилин, і план уже між ними ніби щось матеріальне. Дорогоцінний, чіткий, міцний, невідворотний. Назад дороги не було, назад до себе колишніх. Все мало бути чітко, без помилок і затримок. Не було права на хибний крок. Але в теорії план спрацьовував, як уникнути покарання за вбивство. Джейсон Белл був мертвий, але ще ні, це станеться за кілька годин. А Макс Гастінгс стане його вбивцею, «Нарешті опиниться там, де йому місце». «Вони на це заслуговують», – сказала Піп, відступивши назад. «Обидва, правда ж? Для Джейсона вже надто пізно, але Макс... Вона його ненавиділа до глибини душі, але чи не засліплює її це не веде хибним шляхом». Так, підтвердив Раві, хоча вона знала, що й він ненавидить Макса не менше. Вони завдали людям багато болю. Джейсон убив п'ятьох жінок... Він міг убити і тебе. Він почав те, що призвело до смерті Енді й Сала, і Макс теж Макс продовжить шкодити, якщо ми нічого не зробимо, ми це знаємо, вони обоє це заслужили. Він лагідно торкнувся пальцем під її підборіддям, підняв її обличчя, щоб вона подивилась на нього Це вибір, ти чи Макс, і я обираю тебе. Я не хочу тебе втрачати. Піп нічого не сказала. Але не могла не думати про Еліота Ворда, який зробив майже такий самий вибір. Зробив із села вбивцю, щоб врятувати себе і дочок. Ось і вона тут, у тому ж сірому заплутаному просторі, тягне за собою Раві, кінець і початок. Добре, кивнула вона, переконуючи себе повернутися в план. Вони вже в цьому часу обмаль. Декілька моментів ще треба продумати, але найголовніше – охолодити і потім нагріти тіло. Закінчив за неї Раві, знову кинувши погляд на ті покинуті ноги. Він досі не бачив тіла зблизька, не бачив, що Піп зробила з Джейсоном. Вона сподівалася, що коли побачите, Раві не передумає, не буде дивитися на неї інакше. Він показав на цегляну будівлю позаду, окрему від іншої, з бляшаними стінами, де був склад хімікатів. Ота будівля більше схожа на офіс, «Мабуть, там працює адміністрація. Там має бути кухня, така, з холодильником і морозилкою». «Мабуть, і є», – кивнула Піпа. «Але не такого розміру, щоб умістити людину». Раві сильно видихнув, обличчя напружене, скуване. «Чому Джейсон Белл не міг володіти м'ясокомбінатом з гігантськими холодильниками?» «Давай оглянемося», – сказала Піп, повертаючись до відчинених металевих дверей, – і до ніг Джейсона, що лежали на порозі. У нас є його ключі. Вона кивнула на них, досі у замку, де Джейсон і залишив. Він власника, тож має мати ключі від усіх дверей. І він казав, що сигналізація скрізь вимкнена, і камери теж. Він сказав, що має у своєму розпорядженні цілий вікенд, якщо захоче. Тож нам нічого не загрожує. «Так, а слушно», – погодився Раві – але не рушив з місця, бо крок до дверей означав крок до мертвого тіла. Піп пішла першою, затамувавши подих, переступаючи через Джейсонову розбиту голову. Вона відвела погляд, моргнула і витягла важке кільце ключів із замка. «Потрібно все пам'ятати, до чого ми торкалися. Я торкалася, щоб потім усе витерти», сказала вона, стискаючи ключі в руці. «Ходімо сюди». Піп переступила через Джейсона, Обережно обійшла криваву калюжу біля його голови. Раві пішов слідом, і Піп помітила, як його погляд затримався. Він моргнув, ніби хотів стерти все це з пам'яті. Він тихо кашлянув, пришвидшуючи крок. Вони мовчали. «Що тут скажеш?» Піп довелося кілька разів пробувати, поки вона знайшла правильний ключ до дверей у кінці складу біля верстака. Вона відчинила їх у темну, простору кімнату. Раві натягнув рукав на пальці і клацнув вимикач. Кімната поступово проявилася у мерехтливому світлі, коли лампи набрали сили. Схоже, ця будівля колись була сараєм, зрозуміла Піп, поглянувши на захмарну висоту стелі, а перед ними ряди і ряди різної техніки. Газонокосарки, тримери, повітродувки, ще якісь машини, призначення яких вона навіть не знала, і столи з дрібнішими інструментами, як от кущорізи. Праворуч стояли великі машини, мабуть, їздові косарки, накриті чорним тентом. На полицях блищали металеві інструменти, червоні каністри, мішки з ґрунтом. Піп поглянула на раві, його очі швидко бігали по кімнаті гарячково й уважно. Що це? Він показав на яскраво помаранчеву машину з воронкоподібним верхом.